マンダーギーニコムレディンブワナリアムトゥミミネイトアアナニアスエディガービゼルアリムカビディドラジュクムラクワキョンゴゼウアクワキュサニアワキュバウアノンピン a アカストミングアジャミアワキュバマレカニ Kwa naoishi wa mishoni na alimomba Hanti kuunda kitu kama serikali, iliwa wa mishoni ambayo CIA itakwena hithibiti. Hanti alizafiri kuenda Havana, mjimku wa Cuba. Huko alikutana na kuzungumza na wa Cuba kutoka katika makundi mbali mbali. Aliporudi marekani, aliwataarifu wa Cuba waisho marekani kuwa. Waamishi harakati zao kutoka jejini Florida nchini marekani. Na kuenda Mexico City nchini Mexico kwa sababu idara ya taifa ya marekani kwa maana ya State Department ya marekani imekataa kwa rusu CIA kwa patia mafunzo yao ndani ya arithi ya marekani. Kitendo hiki kilikuwa na maana kutatu. Mosi, viongozi wengi walionakuwa kitendo ucha kwa rusu akimbizi kufanya mafunzo ndani ya arithi ya marekani. Ingekiuka sheria za kima taifa ya. Ambazo nikitendo cha walamia hivyo ngeichafu wa marekani kwenye taswira za kima taifa. Pili, kwa kuwa marekani ilikuwa kunye uchaguzi mwezi novemba mwaka funyi miatisa stini, jambo lingueweza kuwa ribu uchaguzi na kufanya taruki kunye majimbo ya kusini. Ambapo cha mtaaripabrikan kilitegimea kupata kura huko. Tatu, kwa kuwa taifa la marekani ilikuwa kunye vita baridi na urusi, Kitendo hicho, kingi tafsirika na urusi kuwa, uvamizi huo, unafanyo na marekani na siwa wa Cuba wenyewe, ambao wanaupinga utawala wa kikomunisti wa Castro. Jambo hili, serekali ya marekani ilitaka uli mwengu wa minikuwa. Wao, hawa usiki na chochote ambacho kingi endelea huko Cuba. Ingawa, askari hao, hawakua nafura kusikia habari hizo, lakini waliipokea amri hiyo. Hivyo, Vitovia mafunzo vikami ya Mexico City, hatimaye baadae wakami ya Nicaragua, Panama nakueta mala kumafunza kuingia kuivamia Cuba. Baadae uchaguzimku wa Amerika ni Novemba mwa kifungia tisa tini, raisi John F Kennedy alishinda raisi. Hivyo, raisi esina hawa ambaye alikuwa kera tibu vamizwa Cuba. Akasimamisha mipango, kuakua hakua na nguvuteni na kisheri, akuinjini auvamizwa chini kuba. Hivyo, raisi sisi naho alimualika, raisi kene dia lechaguliwa katika uchaguzo makubwa, katika ikulu ya White House. Namota re sit December, muakrafu ni maiti sasini. Na tare kumi maiti sas Januari, muakrafu ni maiti sasina moya. Hili kumshawiisha taka puingi ikulu. haendele na mpango huo ambao mtangulizi waki alikuwa miwanzisha katika moja mazungumzo yao esineho alimweleza Kennedy kuwa toka mwezi machi mwakarifunyumeti za stini serekali ya marekani ilikuwa natuwa mafunzo kwa vikundi vidogo vidogo lakini hatujafanya kitu chochote kwa sababu bado siyaapruvu huamizi alimweleza pia Kennedy kuwa baadhi ya mamiya ya askari ambao ni wakimbizi wako huko guetemala Na wachache wako huku Panama na baadhi jijini Florida. Kama nilivoelezea huku nyuma kuwa. Maratu bada Fidel Castro kuchukua madaraka mwaka rafu ymiatisa msinatisa, mwaka liofuata ya ni mwaka rafu ymiatisa stini. CIA kwa ruse ya Raisi Tuates noa, ambaye alikuwa nakaribia kuondoka madarakani. Walianzisha mikakati ya namnagani watamuondoa madarakani Fidel Castro. Fusa kuu walio itumia. Ilikuwa ni kutumia wa amiaji walio inge Marekani kutoka Cuba. Kukimbia utawala Fidel Castro uliokona fanya usafi dhidi ya raia. Uliokona munga mkono Fulugensio Batista. Kwa hiyo CIA. Wakakusanya mamiye ya raia hawa kwa siri kubwa. Na kwa pandikizi ya hari na usha wishi wakutaka kumpindua Fidel Castro. Muzimachi, mukafuni mwa tisa sini raisi dua tisina hawa. Alipitia budget ya dola milioni kumina tatu nukta moja kwa jilia mpango huu wa mapinduzi. Rai ya Hawa wa Cuba walio kimbilia wa micheoni chini Marekani, ambayo walifanya mika kama kikosta brigade twenty five zero six. Wakanzama funza kijeshi kumwa kamzima chini guatemala. Mpango huu akui vamia Cuba na kupindua Fidel Castro. ulipangwa ufanyike mapema mwakrafu njimia tisa stina moja na ulikuwa mikamilika kila kitu lakini raisi sinahoa kuupa provo na aliache jukumu hilo la kuhithinisha uva mizu huo ifanywe na atakai kuja kumbrithi ya ni raisi johnny f kennedy. Kwa hiyo mara bada uchaguzi mkuu mwezi novemba mwakrafu njimia tisa stini na hatimaye johnny f kennedy kuapishwa januari shirini mwakrafu njimia tisa stina moja Kituja kwanza ambacho likabilia na nacho ni CIA kumkabithi mkakati uliwandaliwa na wawo CIA chine ya Raisi Duarte Esnohoa. Kuhusu vamizo wa Cuba na kumpindua Fidel Castro. Kivyo mwezi februari itareka kuminatatu mwaka huo, mpango nyesu ranzima utekelezaji oparashini hiyo ujitua mezani kwa Raisi Kennedy. Awali ni kwamba, CIA ulipuwasilisha mkakati wawo wa mapinduza Fidel Castro, Kuna vitu vingi vya msingi wali mficha Kennedy, hii ni kwa sababu Kennedy hakuonesha kunga mkono mpangu huu. Toka, halibuta arifiwa na maafisa usalama amarekani, na hata Raises Nahoa walipo kutena kumara ya kwanza ikulu desemba kumi, mwakarifu njimia tisa stini. Hii ndiyo iliopeleke hata CIA kutumpacheta arifa zote Kennedy, kwa kuwa waliona ngekwa mishya mpangu huu. Hivyo, wakamua kumpacheta arifa chache. Na hii, inoneka na kwamba, walichukua divantiji kwa sababu ya ugeni wa Kennedy katika wathifa waki huumpia wa, wa URICE. Na kwa hiyo, kutofahamu walisiwa vitu vingi. Kwa hiyo, siya yei wakatumia hiyo fusa kumisledi katika vitu muhimu kusu mkakati huo. Mkakati ulikuwa nimpana sana. Lakini kwa ufupi ni kwamba, wavamizi hawa wa Brigade 2506. Ilikuwa mipangwa wavamia Cuba, wakitokea guetemala na nikaragua. Wakiwa na askari wa migupeke. Kennedy hakutaka marekani yonekani kiusika moja kwa moja kunyuvamizhuo. Ilikulinda atasura yake karika jamiya kima taifa. Na pia kuepuka kwa mshahasira za urusi ambao walikuwa ni mshirika mkubwa wa Cuba. Kwa hiyo kukabiliana na hili, CIA walipendekeza kwa tumie makomando waki wa Saad. Ntakuweleza kidogo kuhusu hawa Sadi ni wakina nani. Sadi ni kitengo maalumu danya shurika la CIA. Ambalo wawo hufanya shuguli maalumu na zenye unyetu wa maswala muhimu. Hivyo idara hii ni maalumu danya shurika la CIA. Ambao hujulikana kama Special Activities Division. Watu wengi huza nikua, CIA indio hufanya shuguli zote za kijasusi, lakini ukweli ambao wengi hawa ujui nikua. Umahiri na upeke wa shirika la CIA, ufanywa na kikosi maalumu cha kipeke kwa jili ya kazi nyeti maalumu. Na kazi hizo usimamiwa na maafisa wa idara ya saadi dani ya CIA. Je, nini nikitendelea? Usikose, mwendelezo wa simudizi hii. Mwanda aji ni Comrade Mbuana lia mtu mime na ituwa naniya S. Edgar. Katika dunia ya sasa, watu wengi upenda kusikiliza kuliko kusoma. Maana yake, kuna weza kano mkubwa wa watu kufuatilia jembolako kwa uraisi zaidi kwenjia kusikiliza kuliko kusoma. Halihiyo sababisha makampuni mengi, taasisi na hata mashirika ya uma na binafzi kutumia garama kubwa kwenye uwandishi wa wasifu, yani profiles, au hata matangazo kwenji ya maandishi, lakini cha kusiketisha, upata mrejisho kidogo sana. Hata kama posta au chapisho likionekana kuafikia watu wengi. Hii inasababisho na nini? Ni kwa sababu, wengi hua hao malizi kusoma maandiko. Zaidi sana, wanaishia haya ya kwanza, yani paragraf ya kwanza au ya pili, na kisha kuendelea na kazi zao. Nini kifanyike? Jibu niwekeza kwenye matangazo au makala za sauti na video, Kwanza inokuwa muda wamtejawako pile ni raisi kuwa fikia wotejawengu na kuwe raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri asa kama south inajumba vinavutiya former entertainment tunaiweza kazi hiyo tunadhimu inaiweza kukuishauri kukuandalia lakini nipia kuismuliya kazi yako na ikalleta matukio mazuri timu hiyo. Ikisi mamiona Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu jiauengito wambao wa methobotu kufanya kazenasi na kupata mradiyeshomzuri wa kileu wa na chofanya huduma zetu hutenga nezaji wa makala za wasifo yaniprofile kuwa tubinafsi autoasi matangazo ya biashara makunga mano ya dini balimbali na yu mengi neyomengi lakini pia kutenga neza makala ma lomu ya sherizandoa send off na mikutano balimbali. Tembeliam fumo wetu amitandaoni wa huduma kwa teja kupreshe oda ya kuleo kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi kupitia nambaro simu zifuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato saba sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishiru na saba siteminana ne forma entertainment love your fashion